și, și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este emisiunea de radio Evanghelia Lumina Vieții, întâmpinându-și ascultătorii cu ocazia programului L039. La microfon este preotul Valeriu, care vă întâmpină cu multă bucurie, iubiți ascultători, cu ocazia studiului pe care îl facem în Cuvântul Lui Dumnezeu. Ne aflăm în Evanghelia după Luca. Astăzi începem un capitol nou. Capitolul 3. Haideți însă, înainte de a începe studiul asupra versetului 1 din capitolul 3 al Evangheliei către Luca, să citim încă un episod din lucrarea Dar el a fost lepros. Am aflat în lecțiunea precedentă, cu multă bucurie, cu satisfacție și cu mirare, cu un spirit de adorare la adresa lui Dumnezeu care a făcut așa o lucrare măreață, că leprosul beneficia acum de o apropiere de Dumnezeu, pe care nu avusese înainte de a fi fost atins de boala leprei. Apostolul Pavel ne spune că lucrurile care s-au întâmplat în Vechiul Testament sunt o umbră a realităților din Noul Testament. Respectiv, împrejurarea cu leprosul este o icoană a lucrării minunate pe care a făcut-o Dumnezeu cu omul și anume, omul căzut, dar ridicat prin har, prin jertfa Domnului Hristos, se bucură acum de o poziție, de un privilegiu mult mai înalt, decât l-a avut întâiul Adam. Așa cum am văzut în lecțiunea trecută, în Leviticul capitolul 14, de la versetele 15 până la 18, din procedeele de curățire, care se fac din nou după cele șapte zile, face parte și ungerea leprosului cu un de lemn. Ungerea aceasta era un privilegiu foarte mare de care beneficia leprosul cu ocazia curățirii lui. După lege Legea Vechiului Testament, erau unși numai preoți împărați, și într-un singur caz a fost uns un profet. Iată că lângă preoți și împărați ajung acum să fie unși leproșii curățiți. În ce mare și înalt cerc este introdus leprosul? Ce taină neexplorată? Har nemărginit. Preoți și foști păcătoși se bucură împreună. Aceasta este starea în care Domnul introduce pe răscumpărații săi. Minunat tablou al răscumpărării ne este oferit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce mare bucurie, ce har pentru toți cei care, lăsându-se călăuzi și pătrunși de Duhul lui Dumnezeu printr-o viață de sfințenie, pot să citească și să înțeleagă tainele din Vechiul Testament. La Apocalipsa 1, cu 6, citim și a făcut din noi o împărăție, preoți pentru Dumnezeul său și Tatăl, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Pe urmă citim la 1 Petru 2, cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fie a lui, ca să vestiți virtuțile celui care va chema din întuneric la lumina sa minunată. Iată, iubiți ascultători, ce poziție minunată ni s-a rezervat după ce Domnul ne răscumpăra prin har. Aceste afirmații ale cuvântului depășesc mintea și închipuirile noastre, e adevărat. Cine ar fi putut concepe ca o făptură necurată să ajungă în poziția unui preot și împărat? La o asemenea despășurare a lucrurilor putem numai să ne plecăm cu cea mai înaltă adorare și admirație. Așadar, în versetul 18 de la Leviticul 14 citim și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. Acest verset, pare, a completat tabloul din versetul 12 despre jertfa pentru vină și undelemn. Nu undelemnul era cel care a produs ispășirea, ci numai sângele acoperea păcatele. Așezarea acestui verset, însă, la sfârșitul capitolului, care vorbește de legea jertfei pentru vină și de unde lemn, arată clar cât de intim era legat Duhul Sfânt de jertfa Domnului Isus Hristos. Văzând pe acest om curățit prin sânge și păzit de el, putem exclama un verset din Psalmul 32 cu 1 ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ce ne mai rămâne de spus cu privire la un astfel de tablou? Fără să lezăm acest tablou, trebuie să mai observăm necesitatea prezentării a două aspecte pentru a-l expune mai complet și anume. Citim la versetul 19 din Leviticul 14, apoi preotul să aducă jertfa pentru păcat. Și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de întinăcinea lui. În urmă, să înjunghie arderea de tot. Iată ce jertfă completă și desăvârșită a împlinit mântuitorul nostru pe cruce. Slavit să-i fie numele! Nu numai că toate, fără de legile, sunt nimicite, dar și rădăcina veche, nevindecabilă a păcatului, a fost judecată și eradicată. Natura veche a păcatului nu poate fi iertată, ea este judecată. Microbul unei boli nu poate fi iertat, ci omorât. Jertfa pentru păcat este moartă și noi am murit cu ea. Tot astfel suntem reînviați și când vom fi duși în locuința slavei, nu vom mai fi deranjați de natura păcătoasă care astăzi ne face atâtea probleme. Iubiți ascultători, cu un sentiment de adâncă venerație față de o mântuire atât de minunată, slăvim și noi pe Dumnezeu pentru jertfa Domnului Isus Hristos, atât cât natura noastră limitată ne îngăduiește. Anunțăm închiderea episodului din lucrarea de care ne ocupăm, dar el a fost lepros, la acest punct. Dorim ca și minutele pe care le mai petrecem împreună cu ocazia programului de 039 în jurul cuvântului lui Dumnezeu să aprofundeze mai mult ființa noastră într-un sentiment de venerare, de adorare și de slăvire a Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, determinându-ne la trăirea unei vieți demne de așa o mântuire minunată amin. Sunt alcer mata Isus. Mai întâi și mai e de plin, harurile ei aduse și comorilei nespuse, Iată ce doresc, iată ce. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 3 al Evangheliei după Luca, din care vom citi pentru început versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cărmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cărmuitor al Abilenei. Noi nu ne-am propus să facem istorie în aceste scurte meditații duhovnicești, ele având alt scop, dar nici nu ocolim istoria acolo unde se impune acest lucru în vederea întăririi adevărului lui Dumnezeu. Așadar, versetul de mai sus vorbește despre mai multe nume cunoscute din istorie, pe care Sfântul Evanghelist Luca le folosește ca o bază de plecare în susținerea celor scrise de el în Evanghelie. Numele lui Tiberiu Cezar, amintit aici, și numele lui Cezar August din capitolul 2 cu versetul 1, arată că Palestina, vechiul Canaan, nu era pe atunci un stat liber, ci aparținea Imperiului Roman. Imperatul August a domnit între anii 31 înainte de Hristos și anul 14 după Hristos. Imperatul Tiberiu, a domnit între anii 14 și 37 după Hristos. Împăratul Tiberiu este acela despre care a spus Domnul Isus: Dați cezarului ce este al cezarului. Chipul lui Tiberiu era pe banul pe care l-a privit Domnul Isus. În vechime, stabilirea datelor istorice nu era un lucru simplu, pentru că fiecare popor și aproape fiecare cetate mai mare își avea propria ei metodă de înregistrare, de aceea ușor se puteau strecura greșeli în socoteli. Prin arătarea precisă a acestor nume, din versetul de mai sus, se exprimă însemnătatea mare a clipei în care începe istoria nou-testamentală a răscumpărării. Alături de împăratul Tiberiu mai sunt amintite încă patru nume, ca figuri ale politicii romane, respectiv. Pilat din Pont, dregător în Iudea, Irod Antipa, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și Lisania, cârmuitor al Abilenei. Palestina era împărțită în patru regiuni. Ne bucurăm de datele istorice amintite de Sfântul Evanghelist Luca pentru că ele, așa cum s-a spus, ne ajută la primirea mai ușor a adevărului duhovnicesc al lui Dumnezeu. Orice adevăr fie istoric, fie duhovnicesc, este un apărător al vieții și el trebuie primit fără reținere. Numai adevărul ne face bine cu adevărat. Domnul Isus este adevărul și cine îl primește pe el prin credință are viața veșnică. Iată deci unul din motivele pentru care Domnul Dumnezeu a îngăduit ca aceste date istorice să fie cuprinse în Sfântul Său Cuvânt. Ne deplasăm acum în continuare și citim versetul 2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 Luca 17, zilele lui Rod, Luca 1 cu 5, zilele lui David, faptele apostolilor, zilele lui Ioan Botezătorul, Matei 11 și așa mai departe, arătând prin aceasta că orice om întipărește zilelor în care trăiește pe cetea sa. După cum este omul, bun sau rău, așa este și timpul în care trăiește și cu cât este mai mare în rang, cu atât se vede mai bine lucrul acesta. Un dictator aspru imprimă felul său de a fi zilelor în care trăiește. Și eu, și tu, iubite ascultător, după cât suntem în lume, punem pecetea pe timpul în care trăim pentru cei care ne cunosc. Ce pot să spună despre mine sau despre tine, oamenii? Marii preoți Ana și Caiafa au pus pecetea lor, a felului lor de a fi, pe zilele în care au trăit. Ei au contribuit la osândirea la moarte a Domnului vieții, a Domnului Isus Hristos. Ni se arată deci în versetul acesta că în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Deși erau mari preoți în Israel... Deși erau mari învățați, rabini, în sinedriu, totuși nu lor le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, ci lui Ioan, care era necunoscut lumii de atunci, care locuia în pustie, departe de orice frământare pământească. Vedeți, Dumnezeu nu alege cum alege omul. Dumnezeu nu se uită la rang, la studii sau la vârstă. Nici la îmbrăcămințile, la odăjdiile pe care le porți, ci alegerea lui este din lăuntru, de la inima omului pornind, el se uită la mișcările ființei lăuntrice. Încotro sunt aplicate ele? Spre Dumnezeu? Sau spre lume și plăcerile ei? Deci, cuvântul ne spune că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharian Pustie. Numele Ioan, noi am amintit deseori că numele proprii în Scriptură au o însemnătate definită, Întălmăcire însemnează darul Harului Lui Dumnezeu. Deci cuvântul Lui Dumnezeu se descoperă numai celor care, prin credință, s-au deschis pentru primirea Harului Lui Dumnezeu adus prin Domnul Isus Hristos, devenind astfel fi ai Harului sau darul Harului pe pământ. Ei primesc intrare liberă în templul adevărului lui Dumnezeu, pe ei îi trimite Dumnezeu în lucrarea sa. Ori de câte ori este nevoie, el le vorbește, când într-un fel, când într-altul, ca să-și poată împlini prin ei planul său veșnic. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie, adică departe de gălăgia lumii, de țelurile și frământările ei. Singurătatea, adică ruperea de Duhul Lumii, este condiția de bază pentru auzirea glasului Lui Dumnezeu și pentru trimiterea în lucrarea Lui. Pustia în care locuia și propovăduia Ioan nu trebuie înțeleasă numai la propriu, ci și la figurat, adică în mod duhovnicesc. Poți să fii în pustie cu trupul, dar Duhul să-ți fie frământat ca și cum ar fi în cea mai aglomerată piață, și, de asemenea, poți să fii mijlocul mulțimii, dar Duhul să-ți fie singur cu Dumnezeu într-o liniște și odihnă desăvârșită. Ioan trăia în mare singurătate lăuntrică, singurătate pe care nu părăsea nici când era înconjurat de mulțimi mari. Să căutăm și noi, după modelul acesta, totdeauna singurătatea lăuntrică cu Dumnezeu, acolo unde El ne poate vorbi. În această singurătate să învățăm dragostea dumnezească, pe care apoi să o dăm în afara noastră tuturor celor ce ne înconjoară. Copiii lui Dumnezeu sunt copiii dragostei dumnezeiești, iar dragostea nu poate în colții nici să crească, nici să rodească decât în mijlocul oamenilor. În pustie nu poți să-ți dezvolți dragostea. Ioan era în pustie înconjurat de mulțime pe care el o ajuta să afle drumul vieții fericite prin ascultarea de Dumnezeu. Nu toți putem urma pilda lui Ioan de a trăi în pustiu, dar toți trebuie să cunoaștem pustiul lăuntric, adică izolarea noastră cu Dumnezeu, pe care o putem păstra oriunde și cu oricine am fi. În singurătatea aceasta lăuntrică cu Dumnezeu, învățăm dragostea, iar când ne aflăm în mijlocul oamenilor, o manifestăm în afară pentru folosul lor, dar mai ales pentru slava lui Dumnezeu. După ce am aflat în versetul amintit despre cuvântul lui Dumnezeu care a vorbit lui Ioan în pustie, iată ce citim în versetul 3 de la Luca, capitolul 3. Și Ioan a venit prin ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. De unde a venit Ioan? Simplu, de la Dumnezeu. La Ioan 1,6 citim, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Tot ceea ce trimite Dumnezeu este har, numai har. Numele Ioan înseamnă un dar bogat al harului lui Dumnezeu sau darul harului lui Dumnezeu. Iar harul naște viața, păstrează viața, desăvârșește și fericește viața. Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului. Numele Iordan înseamnă coborâș adâncitură. Se mai traduce și prin reul judecății. În înțeles duhovnicesc, numai acolo unde este coborâre, adică o stare de smerenie și judecată de sine, acolo vine harul iertării lui Dumnezeu, căci harul, la fel ca și apa, nu se oprește decât în văile adânci ale pocăinței smerite și nu stă nicio clipă pe vârfurile mândriei și ale îndreptățirii de sine. Ploaia Harului lui Dumnezeu vine de sus necurmat peste noi, dar nu se oprește asupra noastră decât atunci când suntem în văi, adică smeriți și deschiși pentru Dumnezeu. Apostolul Iacov, în cartea sa, la capitolul 4, versetul 6, spune Celor smeriți Dumnezeu le dă har, dar celor mândri le stă împotrivă. Așadar, Ioan, care este harul lui Dumnezeu, vine și astăzi numai în Ținutul Iordanului, adică acolo unde găsește smerenie și pocăință sinceră. Dacă eu... Dacă tu, iubite ascultător, vrei să ai parte de Harul lui Dumnezeu, care curge ca o ploaie de sus, trebuie neapărat și de mare urgență să mă cobor în cele mai adânci ale smereniei, pentru că Harul, ca și apa, curge și se oprește în locurile cele mai de jos. Asta înseamnă să mă lepă de orice îndreptățire a mea de mine însumi, Asta înseamnă să mă pocăiesc de tot ceea ce mi se pare că ar fi bun, să mă lipsesc de tot ceea ce cred că aș putea să fac pentru Dumnezeu și într-o adâncă smerenie și pocăință, așa voi putea primi și mă voi putea bucura din plin de harul nespus de mare al Domnului Isus Hristos. Citim deci în versetul nostru că Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Așa a venit Ioan, el a venit să cheme păcătoșii la Dumnezeu prin pocăință, căci numai prin pocăință sinceră omul este primit de Dumnezeu în raiul vieții veșnice, numai prin pocăință sinceră îi este alungată noaptea rătăcirii și îi se dă intrarea în templul adevărului și luminii. Așa cum am amintit, însemnătatea Iordanului arată clar către atitudinea pe care trebuie să o luăm dacă vrem să beneficiem de Harul Lui Dumnezeu și anume, Iordan însemnând răul judecății, înseamnă că trebuie să mă judec pe mine în lumina Lui Dumnezeu, nu cum mi se pare mie, și însemnând coborâș adâncitură, înseamnă că dacă vreau să fiu udat de ploaia Harului Lui Dumnezeu, să mă grăbesc, să mă cobor în cele mai adânci văi ale umilinței și smereniei, căci numai acolo pot să primesc harul lui Dumnezeu care curge neîncetat. Prin botezul pocăinței, Ioan pregătea calea sufletelor spre Dumnezeu, Mântuitorul, spre cel care le putea da harul mântuirii. Ioan era un dar al harului lui Dumnezeu. El nu era Harul însuși, el doar făcea o pregătire pentru calea spre Har, Harul fiind Isus Hristos, așa cum ne este arătat la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17. Ioan Botezătorul nu era el Lumina, ci el doar mărturisea despre Lumină care era Hristos. Găsim aceasta tot la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 7 și 8. Vedeți? Ca să netezești cărările sufletelor înspre Hristos și cărările lui Hristos înspre suflete, aceasta este cea mai folositoare lucrare pe care o poate face un om pentru semenii săi. Ioan era înainte mergătorul Domnului Isus Hristos al aceluia care aducea cu sine mântuirea. Deci Ioan făcea pârtie pentru ca păcătoșii să poată ajunge la Mântuitorul. Calea se formează umblând tot mai mult pe ea. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Înveți să faci binele, după cum înveți să noți. Întâi intri în ape mici, înghiți multă apă, dar până la urmă noți bine. Un lucru important vrem să subliniem în legătură cu Ioan și cu lucrarea pe care o făcea el și anume, deși era fiu de preot, el nu chema pe oameni la templu, așa cum s-ar fi cerut. El însuși nu mergea la templu, ci a ieșit afară din mijlocul lumii în pustie, unde nu era gălăgie, care să delanjeze auzul și nici materie anume alcătuită, clădiri și obiecte, care să desfete ochiul și să-l abate de la țintă. Aici, în pustie, chema el mulțimile să le vorbească despre Dumnezeu și despre lucrurile lui Dumnezeu. Templul măreț cu lucrurile lui constituiau o piedică în calea păcătoșilor spre Dumnezeu Mântuitorul. Oare avem și noi, urmașii Domnului Iisus, de învățat ceva de aici? Cine are urechi de auzit, audă Cu cât folosim mai multă materie în lucrarea Duhului, cu atât mai mult împiedicăm și îngreuiem această lucrare de mântuire. Oamenii nu pot ajunge la Dumnezeu care este Duh, cum scrie în Ioan 4.24, dacă pun între ei și Dumnezeu lucruri materiale, oricât de religioase ar fi acestea. Ioan scotea oamenii din templu afară în pustie, în libertate și abia aici le vorbea el despre lucrurile înalte care duceau la Hristos Mântuitorul. Să luăm aminte, scumpi ascultători, Căci acesta este cuvântul lui Dumnezeu, nu este un cuvânt al oamenilor. Și numai după modelul acesta putem aduce oamenii la mântuire. În versetul 4, versetul următor din Luca de la capitolul 3, citim. După cum este scris în Cartea Cuvintelor Prorocului Isaia. Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, netiziți-i cărerile. Sfintele Scripturi sunt scrise pentru oameni, pentru aceia care cred mai întâi și de aceea trebuie să le cercetăm și să le cunoaștem adânc. Sfintele Scripturi sunt lumină și mângâiere în toate laturile vieții. Prin ele, prin Sfintele Scripturi ne vorbește Dumnezeu și ne călăuzește în tot adevărul. De aceea și noi ne-am propus să facem un studiu amănunțit și la rând al Noului Testament, așa după cum Duhul Domnului ne va ajuta, după cum a călăuzit pe cel care a alcătuit aceste meditații. Un savant credincios din vremurile noastre, Dr. Howard Kelly, spunea O credință creștină bine definită este singurul lucru important în viață și înțeleg aceasta literal. Aceasta este mai importantă decât orice profesie, decât oricare cercetare științifică, decât oricare activitate umană. Experiența personală, spune în continuare acest savant, mi-a arătat că Biblia este un cuvânt viu. Cuvântul lui Dumnezeu adresat mie și oricărui om care îl citește, la fel ca și scrisoarea mamei mele pe care o primesc cu poșta de dimineață. Încheia citatul. Biblia, spunea Henry Ford, nu are trebuință de reclama mea, dar aș fi bucuros dacă mai multă lume ar putea fi convinsă să o citească. Iubiți ascultători, punctul la care am ajuns cu mesajul nostru în momentul de față, marchează două situații. Este vorba despre o închidere și o deschidere, despre un sfârșit și un început. Aici se încheie, se sfârșește mesajul propriu-zis al lecțiunii noastre numărul 39, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în același timp, Punctul acesta marchează o deschidere, marchează un început al unei noi situații în viața noastră în relație cu Scriptura și anume, îi dăm locul care îi se cuvine în viețile noastre, cercetând o sub călăuzirea Duhului Sfânt și împlinind tot ceea ce ne cere ea, pentru slava lui Dumnezeu și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. În continuare, vă lăsăm să ascultați o cântare. Slavă, slavă, îți cântăm Iisus necontenit, Slavă, slavă, tu ne ești mântuitor iubit. Per e prețul mare, Pentru noi răscumpărare, Din amorții închisoare, slavă în veci, Sus, Nimeni nu ne înțelege, nu noastră fără de lege, Și du să ne deslege Decât tu, sus.